Eriko Aragiari gira beraz interesatzen goizuntan gure gomita baitugu Michel Berroko irriguen. Eh? Egunon zuri? Bai, egunon? Eriko Aragia, berbada hori tarazten aldugu elkartea 2008o ustailean muntatu zela, Euskal Herriko Laborantza Gambarak eta Uztartu, agro helikagai ereman ere eta baten ondotik. Bon, zer zen beraz helburua azkenean Eriko Aragia sortuz? Eriko ba eriko aragia sortu sezen uh berri uh, ber lokalizazioa eta kontsumoa eta produxoa produkzioa ordoan hori uh, erabaki zenez meki meki diskusio batzuin uh, ondotik bainan lehenik egin ginduen uh, ustarhurturen zatarpreski eskola hika kolaborantza gabaran egin ginduen ikerketa e, e, e, bat, estudio bat aski, aski zehatza ikusteko e, haragia certan uh, zen eskolegian eskolegian zenbateko existentzen eta e, noaz ambientzeneko hori, haragi hori, eta somat kontsumitzen zen, eta nuntik heldu zen, eta, eta horik dugu uh, ororen buru eh, eskollegian ekoizten dugun haragiaren eunaindako larogei abian dela kanporat, eta hemen kontsumitzen dugun eunaindako larogei kampotik etorzen dela. Bo, hola gertateta, eta bon, ez da beharba eskolegiko berezita sumat, denetan ekoizpenak zirkulatzen dira, ez da, ez da baitezpada lekoan ekoizten dena lekoan kontsumitzen, behinan ba, hori bizikiatzea bandugu, hemen haskuntza gune bat gira, e, behiak bat dira etxaldegu zitankasik, e, eta e, bon, horrek e, eman dauku hala ere e, e, ideia behar zela hori aldatu, e, behar gendila hemen meki meki aldatu ezta simpliki ez iten al, eta behar gindela entseatu lekuko haragia identifikatzeat, eta uh, lekuan ezagutarazteat, eta sirkuitori laburtzeat, eta denendako obekio izaintzela. Eta hola abiatu gira, partai diak mai ingurian uh, jari dira, eta hantzatu eta, gira meki meki. Beher lokalizatzeko preseski haragiaren salmenta, lanagaldegin du, nahiute uh, Hemen, uh, xaltza hilak atxeman behar izan dituzue. Uh, Nuri, xaltzen duzu azken finean, herriko eragia. Ba, ebe, uh, lana, lana egin behar da, behar uh, mail lana maildifentetan egin behar da, Horai gauzak diren bezala, lehenik ez da baita zpada uitu da hondirik hemen gizentazteko kabalen, saltsen eh? dira hitzaldiz beste leku batzotan gizentazteko eta beraz beste leku batzotan gelditzen da, ere balio gehi gari hori, zirki utpokola antolatuak dira. Orduan hori guzia berlokalizatzeko, berriz itzultzeko, behar da behar da behar da, peskabat, hori ukan dediatu behar dira ekoizleak uh, sekatu hazkuntza egiten dutenak behiak dituztenetan behar dira laborariak behardia hori egiteko uh, eta behar dira ditugun uh, tresnak eh, tresna ekonomikoak edo eh, kooperatiba edo pribat eta horiek behar dira sensibilizatu eta eta berak ere mugimenduan sartu Egero behar dira saltzaileak, uh, konsumitzaileak ere, eta dena behar dira katearen zatiguziak uh, behar dira mobilizatu, dena behar dira informatu eta gero behar da martxian ezari. Eta ez da egina, emeki-meki egiten ari da. Ebon, mogimendua antzatzen ari da, badira eta saltegiak saltzen uh, dutenak eta... E, Riko arage izen, da, izen da penarek ilan, e, badira e, ostatu batzu, badira e, hemenko aktore ekonomikoak, ok, kooperatibak, e, eta gero behar da ere e, eman e, gorpuz bat gauza horri, bon, izaitea, e, baina lekuko horrek berdu sentzu bat, berdu gu berriz gure ganatu e, E, bon, nahi dugu lekuko abalimata behar du ere kalitatezkoa izan, horrena kalitatea denek aipatzen dute kalitatea bera nahi izan dugu eman ere e, kontenido bat e, janariaren aldetik, gizentzeko maneraren aldetik eta badira araudiak e, e, finkatua direnak, e, eta sorro beste batzu emakimek egiten direnak, hartzen malima dugu komparak eta sormarka oso irati, ez da, ez da, egunetik bienunetik ez urte batetik beste eratere, eta, bon, Eriko haragia ez azor marka, baina nali identifikazio eh, serioz bat nahi dugu izan dadin. Eskoleriak eh, irudi honadu, irudi baiko jadu, baina irudi hori errealai eh, eh, izan dadin, eta ez ezagune hori trompa, behar du, errealitateak emekin emekin irudi hori juntatu. Hordian, bada argaza, bizantara haragiko argaza izan behar duela, bada gizent, gizentzeko kriterioak, hori eh, badira eta eh, kalak behar du estimatua izan, eta egizentzeko kriterioak eta uh, labellean diren uh, kriterioritaik, eta gero bada janaria eta janalimentazionia, eta alimentazionia aldi buruz, benmentan finkatea den uh, gauzada transgeniko alimentazionerik ez. Bon, horrek, suposatzen du ere uh, hazlen engei amendoa, uh, engei amendo horrek, uh, suposatzen du bon, izen petzea, behinan ere, beraz, uh, hatzen maitea bere proteína uh, ituriak uh, transgenikoak ez direnak, satzen du euh, kontrola posibilitate bat kanpotiket horreikoten kontrola bat ez dahimen ez da diskurso us bat da praktika bat eta euh, eta da denen impplikazioa eta gero horak euh, horusiaak euh, merezidu sari bat, zenta e, finkatua izan da, ere, denen adostasunarek iran, haragi hori gehisago pagatua izan entzela, bon, oiko eta marxantima kilo go, bon, markatzen du diferentzia bat. eta denen ngehi da, eta bon, ari da, ari da emekie emekie uh, hartzen, afer hori. Erraitu zuari dela hartzen, erra nahi du batzu eri kostazaila, ekoizle batzuak behar izan dituzte, beren lan moldeak hainbestetara inoaldatu, komplikazioa hori da? Yes, ez da hainbestetara ino, ez da ezinina, ez da behar pentsatu, baina uh, da behar badak gizentzen ez zuten batzuk gizentzean, eta bon hori ikasten da, ere ez da, da baita espada emengo oitura, eta gero uh, erra nahi du ere uh, erraiten dut transgenikoa ez den alimentazioa maitea, uh, badakigu gaur egun, uh, Eta zuri gaitzez, e, transenikoak diren proteínak, e, merkeago direla, bestear behin no. Eh? E, hastean proteínak etorri haitzin, e, zen transenikoak janaria. Eta gero transenikoak etorri dira, sozalta horiek, adibidez, eta horrek iran egina diren beste alimento guziak. Transenikoak du ditian, e, e, nun behit, eta bazterrak nahasi. Eh? Eta horai... E, Transgenikoa ezten eta proteinak eta zazak adibidez, do alimentoak segortan mena izeiteko behar du berak eta frogatu ez dela transgenikoa. Arian, besteak transenikoak du bazterak nahasi, benan transenikoa estenak behar du froga ekari ez dela transgenikoa. Eta beraz frogatzea, analizak eta hori kostatzen dira, eta beraz oloren buru gaur egun transenikoa esten uh, alimentazioa eta proteína iturriak karibagudira. Beraz, beraz, beraz, beraz urras bat da, uh, ekonomikoki ugas bat da, uh, bat zutamera bat zuintzak komplikatzen du, ez da ez inegina da irresponsabilitate bat ere eta, uh, eta laborariak irresponsable gira, eta er responsabili dira, eta nahi dugu, izan ditzagun gure responsabiliatea, gure engei amendoak, engei amendo horien ingurian eginezagun komunikazunea, eta konfiantza, jolataz orzen. Segituko dugu, eh, herriko haragiari interesatzen, pausa bat egin handuku tituluen aterorea baita, bere alarte, beraz, Michel, beharko herrikoa. Aragoizberri e, saio juntan, erriko aragiari gira interesatzen, 2008ko ustailaz geroz muntatu zen elkartea eta e, beraz lekuko aragia, lekuan saldu, eta lekuko kontsumitzaileek ere kontsumitza delarik helburua. E, Aipatzen areginen, Michele Berroko hiriguen, kalitateko desmartxa. Bon, jitez moldatua kendu nahi ditu zuhe beraz kabalen uh, bazkatik. Behartua da, gaur egun, nahi herrikoa uh, desmartxan sartua izaiteko. Behart da, horretan engaiatua eta hori errespetatu? Behart da, engaiatu horretan. Ne? eta gero bada epe bat ezen da uh, erra nahi gaur e eta erraiten malimada egiten dut erra nahi du biarruizan malimada bia dut kontrolat berdut fogatu egiten dut ala bon, orduan ez gira memento prest hortako, eh? hori engei bada eta gaur sartzen dena desmartzan, engei da hori buru joitia eta bada epe bat dakit, uh, ilabete bat zu edo nun uh, hori aplikazioan txartuko den, erra nahi baita uh, uh, ez da bakarrik E eh, da engean medu bat desmartxak eta organizatzen duten nere etxaldian, zerealak euh, edo zerealak euh, baitez bada, hori zerealetan cereal, debekatu baita, behinan ba proteinak edo proteine eh, sozadekidan egina diren alimento horien, euh, leku bedezia egiteko, stokatzeko, euh, berbalima ditut erosi eta zelula euh, batzu edo ezakitzer, egiten dut eta prez jartzeniz aplikazienan jarzeko. Bueno, Epe bat bada hori adaptatzeko, behinan ba euh, komunikatzen balin badan horretan, behar dut komunikatuko den mementoan, hala izan. Eh, hala, hori da, ordean, mementoan harri gira zerrendak egiten laborarien implikazioa eta e, beren engei izenpetzeko, eta guze, horren biltzen da egira e, gure kiran partieta diren organismo ekonomiko horiek beren eta kideetan eta egiten enten informazioa baina hori, hori bizik importanta da eta, eta izanen da ere lehen, uh, lehen urras bat emekin mekin giren dira, gero beste urras batzu ere bon, hemen nahi bali madugu behi haragia eta valorizatu eta bere e, e, etxaldeotan otan beren lekua eman eta ekonomikoki balio gehiagir bat eta dezan, beharko du ere emengo lujaldea baliatu uh, eta meki emeki ginen dira alimentazio beste elementuak ka ala eta belagaren lekua eta horregusia ginen dira, zenta guk nahi dugun nahi balimadugu hori da uh, emengo lujaldea baliatzeko, hemen, eta gure lujaldea belagdean ingurian dira mendiguneak, uh, beharko ikusi nola adaptatu ere uh, mendigune eri. Hortarek gindira ere beste gogotabatzua dibideaz, Horai eško lehik alaborantzak anbaran, haši lan bat, hazle batzuik ilan, ne pireneik ari buruz. Eta, ohk, di inda dena lotu da ohk, ere, e, zen, eta haragia egiteko behar da haragikoa ahaza, bon, hemen haragikoa ahaza ezagutuena dena da akitaniako blonda hori, behinan bon, uh, batzuk uh, ere, jantzokute, uh, behin, partikulaski alde batzutan, behin, kostatzen zela gizenta haztia, etzela behitezpada bere ustez uh, adaptatua eta mendiguneri da ala eta holako errealitate batzu eri, bon, itz horrikira nahi dira. Beste, beste batzuek nahi dute ere uh, entxe, entxeatu beste agaza bat eta pireneika Euskat uh, hemen lehen hori zen zen pireneko blonda. blonde pigene hori deitzen zen, etxaldeke jenetan ba zen orai guti bata bakar batzuutan ohino bata, heigualdian badira nazajanntagi pozoan eta eta egin ditugu ateraaldi batzu ikusteko bat, uh, eta ha badte pixka bat eta halako eskema bat uh, bere, bere uh, e selekzionatzeko tan eta biltzeko, eta bon, egiten dugu, lamat horrekila nerezen, da uh, ahalbez egin bat edekuko laburantza adaptatzialde gure realitateari, ordean ez du, eta pireneikak eken zen, eta akiteneko blondarekin hartzea, eta bainan, uh, E, anistasun bat ekarzen du eta batzuentzat posibilitate bat eta, eta uste dut inala lekuari adaptatzea eta e, leku kogure baliabideak inala untxabaliatzea, autonomia gehiago ekartzea eta e, e, peluzeko lanak dira, behinan baina multzobat aski motivatua eta antzatzera idena ba. e, uste dut ekoizpenen aldetik ere entzatzen zireztela adibidez kabalak osoki valorizatzea et surraque, et la bilisse, voilà albezain bat uh, uh, erabiltzea eta ez galtzea. Hori da ere, eh? denak uh, denak balia baliatzeko uh, moldean itea, eh? parte, parte nobleak beti erresa dira, baliatzeko, uh, uh, edozoin uh, edo markarekin, erganezak ekasik, bennean bueno, parte nobleak bat dira untxa baliatu zenta, gero kabala baten baliua, denen arteko parte noble parte eh, beste parteen haitzineko uh, parte eta gibileko parteen eta artean eiten da Uh, batzu bat dira untsa balorizatu, uh, bana beste horokorki behia untsa saldea izan dadin. Bun, dena baliatzea da hori da, eta egiten dugu uh, uh, behiaren uh, eta do motagu, haragi motak guzekilan izan dadin saltsa, edo asoa, edo uh, gazte egilan, eta bueno, uh, denak uh, entzatzen gira, uh, ahatxe kilane entzatzen gira, eta egitea uh, balia, balia bide horiak, eta uh, hori da, ere uh, beti errexada parte unak de OB nak eta ta uh, haragiko ofizialdeak uh, do uh, eta horiek harakinak eta hola galdu dute ere batzutan hemen uh, gokabala erostea eta baliatzea eta guziak eta badira beti fornitzaliak ezo behar malima dituzu bakerri pieza mota batzu fornitzaliak uh, numetik ginnik ez dakit nuntik eko horrik zute zure behar duzun piezaua behar duzun baditu beste piezak eta beste piezek ere badute balioa eta badute kalitatea eta badute beren manerako zinatzeko eta uh, eta gu besta dena hori da emeki emeki nahi dugu uh, dena baliatu behar dugu dena balieto veçenies, uçiten nugu helburu satibat. Aipatu ditugu behikia eta ahatzekia baina beste haragi motak ere badira erriko haragian? Ez, erriko haragia behiarekin harigira, eta behiarekin ahatzeko eh, haseda piskabata etxeeko eh, iz le batzu ere orai eh, sartuko dira, desmartxana eh, gehiago ziren eh, kooperatiba edo privatuar salzen zutenak beraz salmenta zuzenen diren nakere sartuko dira, bakar batzu galdina dute eta hori ere eh, garatuko da haragea aldetik ez da, ez da beste ikas, desmartia berdin txuadena da ogiarekin, herriko ogia hori uh, bueno, biak herriko izen hori hartua dute, gero badira beste desmartia batzu animatzen ditugunak eta uh, lekuko produktsioa reninguruan, adibidez uh, olioa lekuko afen, uh, iguz kilorenen olio hori eta hori ere harri da gara zen, baina herriko bezala haragian, herriko haragia da, behikia bementuan, baina gero, batek beste ikartzen du, eta biak izaitan dira beste herragi mota batzen ingurian uh, ardia uh, ardi inguruan edo zakinik. Izeiten aldira beste gauzabatzu, batzu, bena lan zaten den hori untsa antolatu, untsa organizatu, berdugu txemplua eman, berdugu jendeakasati forxi zan, berdu eta kontrumintza hilag ezagutu, E, ba, ezagutzen dituen iza uza, bedan horik gauza berria da eta behar du ezagutu eta behar du galdekin. Pete jara erosten behar du galdegin zenta eta ohino, bon ari gira garatzen eta uh, gaur egun urtengo uh, uh, urtte bi mila mostean uh, uh, ezdakit bergea ez duugu ekin jazmennosekilio. jazben du sortrik eginen dugu eta, eta hemendatuz doa eh, bon, behinan alitz zaniz likutan, taliku gehienetan ez gira presente oino. Mm. Uh, beraz, berdu, kontxomintza diakin jak batela, berdu, entzun uh, fama hona, Eta behar du galdegin bere, bere haragi saltsailiari, behar du galdegin, zenta gu ere memento berian aragi saltsailer eta ostatu eta distribuzio gune hori eta pasatzen gira informazioa egiteko, promozionia egiteko, eta beraz uh, uh, haragi saltsailer gaizeago sartuko dira desmartxan, degia entzuten bali madituzte kontsumitzaile batzu, uh, aipatzen, galdegiten haragi hori, hala, eta ono gauza... Gauza berria da, urte bat baxa. Eh, ordean, uh, bena, bueno, segituko dugu. Eh, bada, bada iteko, ta, eta behar eskoa da, edozen egizor, behar da, uh, bada mogimendu, uh, zinez mogimendu importante bat, uh, eriko haragi azaparte, horokorki, uh, gauzak identifiatzeko, uh, lokalizatzeko berri zirkuitoak laburtzeko, ez du eranai, zirkuito laburak ez du eranai salmenta uh, zuzena, bakarrik, aktorekidan ezeiten aldira, gu uh, uh, uh, uh, badira privatuak, aridira, ah, nahi, magurekin, Arkadide orda desmartxan, Asuria eh, Cooperativa ere inpikatu da argunt, eta bona, benan zirkuituak laburtu guai eh, janari batek eh, ehunka edo milaka kilometra itia ekoizteko leku batetik eta konsumitzeiko lekuraino, garai horiek ez eh, dira eh, biharko garaiak, eh, eta Eta ustez eta gure ustez zinez gaurko desafioetan dira. E, Baan behar dira tresnak hortako uh, egin. tresnak behar dira da, jauxe antolatu gabe uh, komerzioalibujoa eta hemengoikoizpenak kanportik goze eta kanpotik unaate harze jatekoa horrik baditu bere zirkuituak Bon, eta behar dira aktore ekonomiko horiek, behar dira usaiak alda hazi, behar dira interesa beste gauza hati. Mehmento batez, anintzek bi gauza egiten duzte, lokala eta, eta internazionala berdin, dira. Ez dakit, behinan, emeki emeki lokalak behar du bere deko hartu eta behar du oh, olio tatxabat bezala hedatu eta, eta hedatu jendiak hautatzen uh, dilakoan eta desmartxaiten dilakoan eta pentsatzen dilakoan. Hori hobedela emengo lur aldeinzat, emengo labolarienzat eta orokorki gure. Gure ekonomia ira unkoralentzat Untxada, Eriko Aragia ari dela, bere bidea egiten, bere siloa egiten 2000 amaseian ere ukanen duzue beraz lan Komunikazioan behar ba, erranduzuna, eh, eh, gendeak ezagutu behar duela Hori da zuen lehen elburua Bile esker, Michel, beharoko eriguan gurekin izanik eh? Bai, e, mile esker suedi, eta ondo kaldi bat